オファイア・ポングズ・ウェア・コーデ d ー・ディオ、アキ・パンガ・コモディオ・ミヤ・カミタト、アタパタ・オファイア・ミエゼ・ミタト、ブレ・ミヤ・カミタノ、アタパタ・オファイア・ミエゼ・セィター・ブレ・ナ・コブワ・ザ・イディ、ガ・マゼ・トゥ・ザ・イディ、ナ・ザ・ヌ・ム・ザ・ゴム・ザ・ギエ・ヨテ、ダニ・イン・ジェ、アタ・カ・コファニア・ミヤ・シャラン・セィトゥ・ナ・パティカノ・ウ・ソルタネ・カティカティア・ミヨ・モ・グロ、アウォー・セラン・ナ・ナ・ u at e ワ at a bure. Na na na、um、i ナ カリボリ a キタワー、ウナチョ i ワジェンゴ、ナウ a ウナパンギシャジ a ンゴ、カンバ i ィアネニ、コアジリアフィアヤムウリ、ナヤキリゼノ、マンダージーニデニスンパガゼミミナイトワ、アナニアスエディガ。 Kivu, ulisha juu riza kwa nini kunamtu kimkumbatiana lia? Mwingine ana sinzia, mwingine ana sisimka na mwingine ana toka kijacho chembamba, mwingine ana shindwa konge ya, mwingine na vibrati utazani mayele, mwingine ana hema kwa nguvu, wakimchapa na busundi yokuabisa viungo vio tevinelegea, yeshini wanaita ajua, legeza. Una juu anikuani ni kwa nini? hebu mchape hagimtu moja hapokuanza kwa dake kambiili halafu mwaliza mjiskiaje kisha unyambi kumbuka kumwomba ridaya kikuanza usiyejuta kuna mtu ukimkumbatiya gafla ata kuli zau metu mwa dene simpagaze alipoambia mashabikiwa kikilamu mtu amkumbatiye mtoria na halafu wampe mberejezo kuna moja alimwaliza una dagatufe. もんぎにゃかせま muhenga, nakubaliena nawewe kwamambumengi.Lakinihili la leo wacha n k, we we k wa u p i n g e t u、si、a p a niko namamukwe namkumbatiaji. もんぎにゃかま kukumbatiana ni zambi. もんぎにゃかせま h u s y o m u d a sahiwa kukumbatiana, イリ kua sobui. もんぎにゃかせま niko namamayangutavadali, u s n i t a t i a shida. Mingi na kasema niko na watu zawatu halafutari me una dagani fe mingi na kasema hayupo akumkumbatia siki liza hagi si ozambi wala hagi si omala ya hagi niti ba sisi hatujiwe wazungu wana jua hata siku yako kumbatia na duniani ili anzia kuao ni kilajenwari shuru na moja. Ilianzishwa na mchungaji Kevin Zabunei wa mishikani marekani mwaka funyi 986. Ni bada ya kuona wa marekani wengi ni makatili sana. Tangu mwaka huo. Wa marekani wakaanza kusalimiana kwa hagi kama wanya Rwanda. Leo mwanaume wa kizungu kumkumbatia mki wa mtu ni kitu cha kawaida. Afrika mkumbatie mki wa mtu uone. Afrika mkumbatie mki wa mtu uone. Hata ukio kumbatiya binti zaku wakeke kama bara kibabu manavu faanya kwetu tu wake udambiyo unatimbia nao du jamani kumbatiyo ni dawa ya stressi ili kuwa stress free unahitaji kukumbatiwa walau mara nne kwasiku lakini kama unataka kuona furaha kuba walaupate hagi mara nne kwasiku na kamu nataka kwa imbali na vidonge na dawa zamu mivo walau kumbatiwa mara kumi nambili kwasiku. Kizi nitafiti za kisayansi, mtafute daktari yoyote atakwambia, muhenga, adanganyi. Kwanza akikudanganya atapata nini? We kakumbatiwe, upunguzi mazresi yako, mwe? Dr. Paul Zaki aka Dr. Love wanashauri kama unampenzi basi mchapani haggzi nani kwa siku mwone, kama mapenzi atachacha. Maisha ya uchumba hayachoshi kwa sababu haggzi na kiss ni vitu vya kawaida. Maisha ya ndoa ya nachosha kwa sababu kiss na hugs ni nadro sana. Kama huwamini muhagi muenzi wako na kisha mpe kisi sasa hivi uone kama ajakuliza, nane kakufunisha umalaya? Unaweza unguza ndoa? Ndoa nyingi kiss na hugs wami baki wana ziona kunye tamfili ya tu. Vijana wangu mkingi ya huko dumishi ni hugi kwa afi ya ndoa yenu. Hug ni njia kueleza upenda, usiaweza kuelezeka kwa maneno. Hag huounganisha moyo liofungi kavipande kwa imara, kumbati oni tiba kuyamoyo, niti ba ya, ni ya pressure, wa kumbati yanao mara kumara, hawanywe vidongi vya pressure. Hag ni bandeja kufunga kidonda cha moyo liopondeka, nipamba ya kuzima moyo wnyetobo, kumbati oni dawa ya magonjwa mengi tuitumi kujitibu na kuatibu nze tu, kunama magonjwa mengi ne hutakiwe kujadawa. Kumbatio, hupunguza maumivu kwa mgonjwa. We mshike mgonjwa mkono waki kwa muda uone kama hajapata nafu, maumivu hupungua. Madaktari, ushauri kwa kumbatia wagonjwa maana. Usaidia ubongo kuachia homoni na yufunga usambazaji wa tarifa ya maumivu kunyumwili. Homoni iyo inaitua endorphins, ni kama ganzi vile. Lakini pia kumbatio ni tiba ya mtutunjiti. Madaktari hushauri baba wanjiti kwena hospitali hata maratatu kwa siku. Avue shati na kumkumbatia mtoto huku mtoto kio kunye nebitu. Mguso huo humsaidia sana mtoto kuliko hata zile machine za joto. Zituazo ikiumbeta na hivyo mtoto kuepuka kifo na kurusi wa mapema. Mungu alitupa mikono miwili ili tukumbatiane na tunawapenda na wasiotuchukia. Hag utengeneza joto wakatua baridi kuli kublanki tizito. Kumbati usahi kutoke kwamtu usahi katika wakati usahi huweza kufukuza shida zote. Ali sema Sarah Okla. Hag ufukuzwa upweke na kukarebisha furaha. Hag hini burudani la moyo unyuzuni. Napo kumbati yana mweili huzalisha hormoni zafuraha kisayansi zinaitwa oxytocin. Hag hini tiba yakisiliani. ウィンハセラザキラシコウアナ o k ングフォウハ o ズ o ウィリニハグズウォンドウォアワシワシハグユムセディアムトゥキヨナウォーサマニキムボカトゥリポコワドゴ a カム t ティワナムザズウ a ス a ャーフォウハウィンヨナコペンドウァハタコテン a ア a ババメコ a カム a w e n g ラ n e kutembea na baba zao l a ラ d ダ Wawe wanaenda wa siptali au ni mtoro anakupeleka shulu kwa pigwe. Hagzi ya baba na mama inaimpakti hadi ukubwani. Hawa panyarodi ulikosa hagzi za baba na mama zao ndiyo man hawa na utu. Tabia mbaya haijengu kwa siku moja. Inajenguwa kwa muda mrefu. Lakini pia watoto wasikumbatiwa marakomara huchilewa kutembea na kungea. Na pia hua wazito kuelewa mambo. Huggi uongeza ufahamu kwenye ubongo, watu wanyu uzito kuelewa mambo kwa haraka, wasituka anuena kuchapwa viboko. Hawa wapewe Huggs ito. Watu wanyu uzito wakuelewa mambo Huggs usaidia ubongo kuzarisha homoni na usaidia ubongo kuelewa jambu kwa haraka zaidi. Homoni hiyo inaitua ya Austin. Unakatoto darasa hakaerewi? Kanazomewa darasani kila siku? Kwa? Anza kukakumbatia mara kwa mara na siu kukafukea na kukapiga. Ugimu hagi utamundulea wasuwasi. Hagi ni afi ya mwili. Waze wanaukumbatia mara kwa mara wana afi ya njema kulikuwa ze. Waseukumbatia ndio maana vibabu vijanja. Havikosi kanisani maana kule kuna hagze za kumuaga. Yani vinategea ulemuda kusalimiana kifika. Vinakimbilia na kuhagi kwa mudamrefu. Wee utauna karaha vienyewe, vina pata raa burudani, raa ni tiba. Mtu mwenye huzuni kali ya kufiwa, kusalitiwa, kuibiwa, kufukuzwa kazi mpe hagi. Atalia wee, haki nyamaza mepona. Ndiyo maana wazungu wanasema I will be your shoulder to cry on. Hagi ni mfariji wa kweli tujenge mauseno mazurinae. Kukumbatiana huleta msisi mku wa tendo laheshima, ni nzuri sana kwa wandoa. Hata kama mwenza kwa jisikii, we mwambie naomba ni kuhagitu. Ndani dakika tatu taanza kupiga pedeli mwenyewe, kikubwa we msafitu, mana harufi ya kinyo na kwapa, hukata msisi mku kwa silimi hamsini. Ni sawo mijianda kushiriki tendo mada mwenza kwa na kimbili ya choni kwanza ili nakata moto wote. Haag huboresha mausiano ya watu na upendana. Mtu asekumbatiwa hajui thamani upendo na utu. Haag ni tulizo la mtu anenye nyaswa. Huyu akipata kumbatio huli wazika sana hadi anaweza kumsahawa na imtesa. Ndiyo maana ugopasa na mtu unayemnya nyasa lakini muda wote ya nakuwana fura basitambua kuna sehemu anakumbatiwa. Siongezi sauti. Haag uleta usingizi. Hii ni kwa wote wakubo na watoto. Mtoto mchanga hakikumbatiwa na tulia na kusinzia kwa uraisi sana. Hata wewe huitaji Pilton ili usinzie. We kumbatiwa uone kama hujapata usingizi. Huggs humfanya mtu kuwa na moyo wa shukurani na kurithika. Huggs pia humfanya mtu kuwa na mawazo chanya siku zote. Unajua ni kwa nini? Hugs, hupunguza uzalishaji wa homoni na hituwa cortisol, ambayo ikizalisho kwa wingi mtu hutawalio na mawazo hasi. Hauna shukrani hata ufanyi wenini. Hugs, nitulizo la akili. Mwanamke mjamzito anahitaji sana kumbatio la mara kwa mara ili ajifungwe salama. Homoni ya oxytocin inezalisho na Hugs ufanyamfumo uzazi kupanuka. Ukiwa unakumbatiwa mara kwa mara, unaweza usizai kwa kisu ingawasiku hizi fashion ni kuzakwa kisu, ujianja kutunyonyesha ajia bukweli. Kukumbatiana kuna pumzisha mwili. Ndiyo mana kuna mtu kimkumbatia vizuri, anajisikia kwishi wanguvu. Hilo ni pumziko misuli likwe mikaza. Sasa imiachia. Utajisikia viungo viyote vinalegea. Ukishindwa kumkumbatia, Ata mkumbuka exe wake. Apo, apo, apo isiungizi kitu. Maana usije, ukasusa kununuwa vitabu vyadenisi mpagaze. Sasa baas, unataka kwa wakala wa vitabu vyadenisi mpagaze, piga namba. Anza nalama kujumlisha mbili tano tano, saba tano tatu, sita tisa, sifuri tisa, sifuri saba. Unataka hadikopi piga, anza nalama kujumlisha mbili tano tano, saba tano tatu, sita tisa, sifuri, chisa, sifuri saba. Unataka soft copy lipa shiringi lufu tano akurushie. Mpesa anza na lama kujumulisha mbili tano tano, saba tano tatu, sita sita tano nene nene. Vitabu vinyewe ni ukumbozo wa fikra, wa somihuru gerezani, maisha ni kutafuta, viongozi wanoishi na ukumbozo wa fikra za muafrika. Na vingine vinapatikana nchi nzima, sikiriza namba ya sim kisha pigia. Iringa sifuri sabatano tatu sitatisa sifuri tisa sifuri saba Dodoma sifuri sitatisa ambili tisa na netato moja sitambili Tabora sifuri sabasita tano sifuri tano mbili tano sifuri saba Tanga sifuri sitambili saba moja na neta sitambili tatu Biharamuolo sifuri sabatano tatu Tatu nane tatu nne sita moja mtuara sifuri sabana nne sita nne sifuri nani nane moja moja mbaya sifuri saba nne nne mbili nne moja saba nne au sifuri sabasita tatu tisa nne tatu sita tisa tano kahama sifuri sabasita saba nane sabambili moja tisa moja katavi sifuri sabasita mbili mbili tano tano nne sita tatu Arusha, sifuri sababu nne moja mbili sita sifuri na nimbili. Moshi, sifuri sabatano mbili, mbili tano sifuri tisa tatu nane. Morogoro, sifuri sababu na nimbili moja nne nti sambili sifuri. Khamas, sifuri sabatano tano na nte tatu tatu tano tatu tatu. makamba kosi furisa basitambi rimbiri nane rimbiri tano tisa tisa mwanza sifuri sabatano ne tisa saba sabana ne nina ne mwanzo mji ne sifuri sabasita saba tisa ne tisa tato tisa tisa mikumi morogoro sifuri sabatano saba sifuri moja sifuri tisa sabatisa singi na nakateishi baba tisa sifuri sabana ne tisa ne tano saba ne sabatano Dar es Salaam kuletemeka yombo, sifuri sita sabambiili, sifuri nne sitambiili, sifuri tatu, au sifuri saban sitambiili saba sifuri tisa nembili, kariyako sifuri saba nani ta tu tisa nne nani nani nenaani, kwamba mrioko nje nchi tunatuma kwa DHL, piga nambari sifuri saba tanota tu sita tisa sifuri tisa sifuri saba, wako numwa rimdeni simpagaze mimi na itwa, anani asediga.